Розділ шостий. Ранок не вніс ясності в систему координат, хто я, де я. Людиною я себе точно не відчував, скоріше черепахою, що плавала по ще не застиглому цементному розчину. Я повзав на череві, намагаючись знайти хоч що-небудь із рідин, аби пропхати пісок, який набився в рот. Голова моя була в тріщинах, причому зсередини, тому що тактильно вони не відчувалися. А ще у мене є одна погана звичка. Ні, так. У мене є одна жахлива звичка і один не менш жахливий наслідок. Про звичку ви бачили самі. Ні, це не звичка напиватися щодня. Це просто звичка напиватись. А наслідок – це не організм, який умирає вранці. Таке в усіх. А те, що з похмілля, я прокидаюся дуже рано. І мій організм починає вмирати раніше за інших бачити, як інші сплять, а тобі так... так... недобре, від цього стає зовсім недобре. Ой... Я зробив недобре просто на своє ліжко, що ним виявився вчорашній стіл, який до цього ще раніше був просто ящиком, поки його не заставили концерними банками, і поповз у якусь тінь. Води я там не знайшов, але мені стало трохи легше, і я почав утовкмачувати собі, що я сплю. Мені снилися звичайні кошмари, в яких я то від когось утікав, що сили, то навпаки намагався нас догнати з тими ж витратами енергії. Але поза як у сні зазвичай не бігають, а повільно плавають, як у ваті, перебираючи на місці ногами. То я просто плавав і перебирав. Потім мені снилося, що я в Африці і нас Шукають як незаконних розкрадачів гробниць, і ми голі з двох утікаємо від когось, кого не видно, але дуже страшно. Потім мені снилось, як шумлять кукурудзяні поля за нашим містом, потім мені наснилося, що я прокинувся. Я розплющив очі і побачив, що лежу під днищем вагона, і зрозумів, що все ще сплю. Мені 12 років, ми з Джимом втретє тікаємо з дому, пів штату протряслись у щіленах між колесами, скоро буде станція, знімуть, потім поліцейський відділок, очікування родичів і невідворотне відчуття, що скоро битимуть, бо попередні два рази закінчувалися саме так. Мені відразу не сподобався цей старий сон, і я вирішив остаточно прокинутись. Але прокинутися не виходило, тому що я, як і раніше, лежав під вагоном. Поїзд чомусь не їхав, вагон не трясло, колеса не стукали, а кукурудзяні поля шуміли дуже старано, хоча їх не мусило тут бути. Це звуки та картинки з різних спогадів. Аби точно переконатися в тому, що я все ще сплю, я повернув голову і сфокусувався на гойдливих зелених портьєрах. Так і є, стоять і шумлять. Поїзд стоїть і не шумить, а кукурудзяні поля теж стоять і шумлять, хоча шуміти мусить потяг, а поля мовчати і миготіти. А я, схоже, вже не сплю і прокинувся явно десь не там, де засинав. Я вибрався з-під вагона залишками свого організму і остаточно зрозумів, що я десь в іншому місці. Навколо росла суцільна стіна кукурудзи, посередині була галявина посипана піском, на ній стояв самотній товарний вагон без усього іншого поїзда, а неподалік валялися якісь напівголі люди впереміж з ящиками в найпотворніших позах. За їх положенням, станом і ступенем оголеності було важко зрозуміти, чи закінчився вчорашній вечір хоча для кого-небудь із них сексом. Але зараз... Мені було не до них. Першою моєю думкою було, що щось тут не так. Першою ідеєю було залізти на вагони озирнутися. Першою дією був підйом організму вгору. Особливо погано на це відреагувала голова. Першим відчуттям був гарячий метал під долонями та ступнями. Вагон виявляється набитий якимось склом. Ми повільно озираємося навколо. Далеко, майже біля самого горизонту, тоненька жовта смужка. Акуратненько, по колу. Подивилися, подумали, присіли на краєчок вагона. Заліза обпекло дупу, а заодно й мозок. Усе. Це не кукурудза. Тут не скло, а тут кругом Африка. Спрацювала ця хрінь, значить? Який я дурень, Боже ти мій! Я спустився на землю і обхопив руками далеко нерозумну голову. У хаосі старого розбитого кінескопа від телевізора, яким була тоді моя голова, билися різні думки, але навіть такий завзятий матюкло, як я, не насмілюся їх зараз повторити. Мій потік лінгвістичних випорожнень – Перервав, чи то передсмертний крик, чи то бойовий клич. Напевно, хтось кричить, не встиг подумати я, як почулося продовження, сказане скоріше за все, голосом Джепса. Ти перевірив? Він повний. Я дуже повільно підвів голову телевізор, було ясно чути, як дрібні шматочки битого скла пересипаються всередині дерев'яного ящика. Я довго шукав фокусом Джепса і знайшов його врешті-решт на вершині вагона. Він кричав, стрибав і робив безуспішні спроби пірнути його в його вміст. У ньому відразу було впізнаване порочне дитя американської дитячої індустрії. Такий собі дядечко Скрудж місцевого штибу в алмазному варіанті. На крики божевільного почали повільно і тягуче подавати ознаки життя дві жінки-андроїди, Навчившись згинати і розгинати свої кінцівки, вони по черзі запитували одна в одної люстерку. Ангел у земному втіленні Джима Гаррісона також розплющив очі і почав їх протирати впереміж із окулярами. Напівсліпе дитя південних прерій також не розуміло, що відбувається. Цю пантоміму з ксерокопіями на людей завершував я – Сидячи у позі тибетського ченця, в наступну хвилину після того, як той власноруч зруйнував картину з різнобарного піску, яку він викладав 20 років. Нас усіх можна було показувати в маленькому цирку за невеликі гроші. Повернув нас до життя чоловік ініціатива Джепс Жеребець, який зістрибнув зі свого вагона з невеликим прозорим камінчиком у руці. Камінь був середній. Я б навіть сказав, невеликий, особливо в порівнянні з вагоном. «Усі, годин, один! кричав хтось мені у вухо. Але у відповідь із мого роту долинало лише гучне Ом. Джебс підняв камінчик за допомогою руки вгору і спробував закрити ним сонце. Очі його у змові з нервовою системою і мозком запевнили свого господаря, що сонце все-таки менше цієї склянчини. Треба зважити. Не вгамовувався голос переможця всіх чемпіонатів світу. Цікаво, скільки в ньому каратів? У кого-небудь є рейс, аби точно виміряти. Мій мозок десь глибоко всередині моєї організму взявся за обговорення цієї задачі, причому чисто автоматично. Принаймні я його про це не просив. Напевно, щоб хоч якось відволіктися від зневоднення. Численні думки та висновки видавалися на табло, розташовано десь позаду моїх очних яблук, приблизно такого змісту. «Набіся йому знати, скільки важить один алмаз, якщо їх тут, скоріше за все!» Коротке вімкнення осередкової пам'яті. «Таки 60 тонн. Навіщо міняти дорогоцінні камені на рис? Це точно невигідний бізнес!» Хоча якось я чув про одного хлопця з Індії – який так спритно склав контракт із одним раджею на патент із винаходу шахів, що коли прийшов день оплати, то виявилося, що там на першу клітинку треба було покласти одне зернятко рису, на другу два, на третю чотири і так далі, постійно помножуючи число рису на два. Раджа спочатку подумав, що це халява, але коли рахунок пішов на мішки, а потім на рисові каравани, і головний візир прошепотів йому на вухо, що до кінця шостої лінії не вистачить і всього врожаю штату, навіть якщо позичимо у сусідів, Раджа зрозумів, що хтось над кимось знущається, і ухвалив рішення, хай краще ім'я винахідника шахів залишиться невідомим. Бідолаху поклали на дно рису сховища і засипали нагородою з тридцятої клітини. Причому можливості сказати «досить» ніхто не надав. І тепер ми не знаємо, хто винайшов шахи, але зате точно знаємо, що жадібним бути недобре. Так, не треба бути жадібним. Це я від шахового рису до мого поля. І бажання краще мати компактні. Це я вже від поля до джепсового вагону. Поки я розважав себе старовинними байками та сучасними висновками, жінки-андроїди, кинувши і розбивши в серцях так і не знайдене дзеркальце, вже оцінили ситуацію та взялися ділити здобищ сперечаючись, яка ж усе таки з них двох давала, не давала щось нинішньої ночі Джепсу, і тому має законне право проміняти свою совість і свободу на половину вагона з дорогими скельцями. Джепс запропонував їм не сваритися, а спробувати провести низку експериментів, у ході яких він, можливо, і згадає, ну, або хоча б визначить свою обраницю. Одначе навіть мигцем, глянувши на його котячу посмішку, можна було здогадатися, що наступною його пропозицією буде жити поки що в трьох. Місцевими звичаями це не заборонялось, а ще приблизно через тиждень, коли він перетягне свій дорогоцінний у прямому розумінні цього слова вантаж, ближче до транспортних майстралей, прозвучить його остання фраза, яку почують ці дамочки. Я сходжу за квитками, а ви поки що постережіть свій багаж. Вам узяти місця біля віконця? Але тепер мене це мало хвилювало. Мої почуття до Єлен бризнули різко із спіною, як рідина зимовача склав автомобілі. Чорт забирай, а все-таки у неї ангельське личко. Але тепер щітки двірника протерли мій затуманений погляд, і я можу дивитися на неї спокійно крізь чисте вікно, бачачи все, як є, в тому числі й бруд, по його краях. А всі її вчорашні пускання бісиків оченятами в джима сьогодні не мали нічого спільного з цинічним і чіпким поглядом, який кидав свій приціл то на джепса, то на його вагон. Але її можна зрозуміти. По-перше, вона жінка, і їй народу написано все життя тільки тим займатися, що влаштовувати і облаштовувати свою долю. По-друге, вагони з діамантами, кого хочеш зіб'є зі шляху істинного не знаю, як поводився б я сам, якби вчора Ельза, наприклад, загадала б собі їй пароплави з доларами, а сьогодні він швартувався б до нашого табору. Дуже можливо, що я бився б із Джепсом на веслах, хто першим понесе її на руках до трапу». Та тим часом Джепс уже почав озвучувати свої міркування з цього приводу, і дві жіночі голівки, повернені до нього, завмерли в очікуванні, так що було чутно, як усередині їх дуже-дуже швидко клацають обчислювальні машинки. Мене знову почало нудити, і я відійшов у перші ряди своїх посівів. Нагнувся і почав їх удобрювати. До мене підійшов Джим, почувався він теж паршиво, тому що... Незважаючи на свою святу сутність і долю вундеркінда, він іноді випивав зі мною, а похмілля воно не вибирає, святий і чи не святий. Воно приходить до всіх, хто не вміє себе вчасно стримувати. Так, секундочку, вибачте. І що ти збираєшся робити зі своїм багатством? Джим міг іноді так підтримати, що жити зовсім не хотілося. А хотілося тільки його вдарити, а цього я зробити поки що ніяк не міг. Нічого! Я закінчив свої справи і почав відплюватися. Я просто дивитимусь, як Джепс разом із черницями штовхають по пустелі свій вагон щастя і при цьому посипатиме собі голову засушеним канабісом, а потім покінчує з собою, обкурившись у ганчірки. Ти їх скручуватимеш для мене, нові папіроски. Мене, напевно, після цього внесуть до книги рекордів Гіннеса. Двічі й посмертно. Найбільш ідіотське бажання на світі – і таке саме самогубство. Але занадто довго горювати я не звик, і, як кажуть, немає нічого кращого, ніж відволіктися від своїх проблем, переключившись на чужі. Гей, Джепсе, а як ти збираєшся доставляти своє багатство в світ, або хоча б до найближчого ломбарду. Джебс звично стрельнув поглядом у небо і видав таке, що хтось там на горі похлинувся ранковою кавою з пиріжком. Я побудую залізницю. Почалося, мовив я. Хоча мені вже уявлялася картина, як Джепс упрягає в запряжку до вагона тисячі рабів і разом із черницями, одягнений в нацистсько-садистський латекс, батогами змушує його тягти. Знаєте, така довга вервечка зігнутих напівголих людей спин, запряжених попарно, а в голові запряжки, як завжди, ми з Джиммі. Якось слабенько залізниця. Я продовжив задирати Джепса але про всяк випадок не став озвучувати свої фантазії. Може, створиш організацію для боротьби з голодом, ну або з торгівлею людьми, наженеш 1100 волонтерів, нехай стануть у ланцюжок, звідси до порту, і нехай передають із рук в руку символічні камінчики світу. За кілька місяців, я думаю, передадуть весь вагон. Спробував посміятись, але вийшло тільки покаркати. ні. Важене з них може прихопити на згадку по одному символічному камінчику, і я залишуся з носом або з порожнім вагоном. Але однаково це буде більше, ніж поле дуру і голова повна дурості. Джеф засміявся своїм звичайним, безглуздим одиночним сміхом. Зовні він був герой, а полончик усередині ж був цілковите лайно в міксері. Але сміх видавав його сутність. У мене вже давно розвинулася теорія про те, що хоч би ким людина хотіла здаватися зовні, її сміх завжди покаже всю сутність людини. Джебс був огидний і сміявся він так само. Мені ж завжди говорили, що я сміюся по-ідіотськи, і тепер я починав розуміти чому. Ми розмовляли на відстані, майже кричали один одному, стоячи по різні боки галявини і барикади з ящиків. Різкий розкол, що творився в нашій маленькій компанії, позначився тепер фізично. Джебс зі своїми дівками і вагоном у центрі, ми з Джимом на узліссі конопляного лісу, як і раніше, маючи одні труси та майку на двох і ризикуючи залишитися з таким багатством до кінця своїх гірких днів. Якщо, звичайно, не почати щось негайно робити. І я почав.